Elkarrera gina, seigarren unitatea, atarian, gurasoekin hizketan bi. Aita, ama, gauza importante bat esan behar dizuet. Ara, zer daba gauza importante hori? Andreaia duzula esan behar aldiguzo. Favorez, badakizue erriko festak dato zela? Bai, datorren aztean. Eta gu, kuadrilan... Ondo pasatzera atera nahi genuke? Jakina. Horretarako ez daukazu baimena eskatu beharrik. Horretarako ez, baina guk eh, aurten gau pasa egin nahi genuen. Gau pasa? Inolaz ere ez. Lagun guztiak egin gozute gau pasa. Herriko gazte guztiak egiten badute ere niri bosta xolaz daiz. Ama bosturte besterik ez dauzkazu eta. Beno, beno. Besterik ez genuen behar. Asko jota itzultzeko ordua adostu dezakegu. Ze ordu arte eman dizun baimena iaz? Ordu biak arte. Bueno, aurten ordu bit arte gera zaitezke. Gutxiegi da hori. Nola gutxiegi. Gauerdian, erdian da giroa ta Chosnetako konzertuak eta. Naiz eta konzertuak oso berandu hasi. Ez dute gau osoan iraungo. Gainera, dena gain ditut dut eta ospatzeko eskubidea izan beharko nuke, ezta? Horretan arrazoi duzu. Ospatzeko eskubidea duzu. Aurten irurak arte utziko dizugo. Hadoz, baina datorren urtean gau pasa. Itz egingo dugu datorren urtean.